А два дрібніші, гойдані при вантажі, повели непогідними поглядами, врухнувши губи в такому виразі, ніби лежачий страшенно образив тут і скривдив їх своєю присутністю. Обох, які проїжджають з важливими речами. Підкидаючися з ними, швидко проминули, тільки помахтіли на картузах їх прижавлені зірки. Старший партієць, надумавши, подав шоферовий знак «Стати». Вискочив на обочину і підступив до селянина. З першого ж погляду, кинутого зблизька, переконався. Він. Той самий, хто знає, де чаша. Хто зневажливо посвідчує очима, мов сова. Він. До чого дійшов? Погас. Погас остаточно, він доходяга, йому кінець. Стримуючи нерви, одночасно відчував отроходінь, що незвична прикрість ніби виросла в сумну помилку. А чи його? Після втіхи, стишаний, аж до болісного пережиття, з однак суворий вигляд. Підійшов зовсім близько, тоді пси косо глянувши відступили набік. Водять насаме по траві, а часом піднімають їх в напрямку автомашини і втягують, повіве від тіля, чуючи привабливий запах. «Чого ти лежиш?» – питає отроходінь. Селянин мовчить, припавши на правий бік і глядячи безвиразно через дорогу в простір поля. Знову мовчиш. Бач, намовчався до чого. Селянин, мабуть, хотів щось відказати, бо рухнувся, але чи відчув велику слабість і застиг, чи роздумав. Отриходін теж примовк. Дивиться вже навіть із жалем, досвідчивши собі, що це останні години життя для лежачого. Дивіться, а чомусь його починає вражати і прикрити рослинка біля селянина. Недалеко від голови вона рівномірно і лагідно коливається в вітрі, ніби припадає до вмираючого. Все схиляє свою дрібну до мізерності дрібну квітинку, дрібну і такого кольору, як борошно, тільки не біле, а сірувате. Вона нервує отроходіна, бо з ритмічністю постійно гайдається і з такою живістю, мов, тріпочучи, мов, спочуваючи. Все хилить квітку, мов, побивається жалю, а селянин мовчить. І знати на лиці давній вираз, впертий і замкнутий, вираз незгоди, тільки вже без гострої риси, болем зломленої. Отроходін думав, що ж тепер питати? І тільки одно виринуло з глибини його чуття в свідомість, як переконання, пройняте відразою, що селянин повинен просити його, так просити. І в цьому була непохитна певність. Просити прощення повинен в нього Отроходіна навіть стати на коліна. Тоді можна щось зробити в поміч. Інакше ні. Коли ж пробачення попросить на колінах. Можна буде змінити все. Отроходін знає, що міг би довести селянина до станції або їдучи ввечері назад довести до села, навіть відрізати трохи хліба. Та взагалі буде зовсім інше становище. Яке? Очевидно, набагато краще, бо все так сприкрилося. Треба щось сказати. Це останнє тебе питаю, від Карбової Отроходін, ще ближче підступивши. «Питаю восстання, де чаша? Дістанеш зерно і борошно, яке тобі показано і обіцяно. Ну не будь божевільний, ти ж на краю прізви. Я жду». Селянин відвів очі від поля і хворісним поглядом зупинив їх на отроходині. Довго розглядав, ніби впізнаючи і засереджуючися думкою. Здавши собі звіт, хто перед ним, Скорбно поворушив губами і після зусилля, зрештою, вимовив. Без злості, без презирства, тільки з бажанням не бачити. Вимовив, злегка махнувши долоною від себе. «Іди». Це й образило отроходіна в його прихильному намірі і обурило. Він зім'яв папіросу пальців і зв'язав губи в настирливий вираз. Круто повернувся і твердими кроками попростував до свого місця в Тягарівці. Не оглянувшись, не сказавши ні слова.